Topi barë, smën me n'alli, do vjnight si kur jetko Sakar për shkoball po dhe po rekorde pele uh, Pele, little, po dhe rekorde pele yeah. Pele, little, po dhe rekorde pele uh, Topi barë, smën me n'alli, do vjnight si kur jetko Sakar për shkoball po dhe po rekorde pele yeah.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 Kejt e di që zoti fal për unës fali Shumë jom jarg për me më zoni si angoni Si t'ju lenoni yeah, yeah. Top t'i barsmën me nali do vijat si kur jet Sakar për po shkoval përthej rekord e pele Pele pele përthej po rekord e pele Pele pele përthej rekord e pele Top t'i barsmën me nali do vijat si kur jet Sakar për po shkoval përthej po rekord e pele Zime mosi e to, kur po vipo vetoh I kpe rrugë e, e ko, e mojë, mojë naqo I thomë sa tushkaqo, jo mirë thume naqo Brrrrrr, e ka shkri i beki, hekri ti Pri te fi shekim bi, qat me si mbi qa mes Veq i vërteti, unë e jom kundër shteti Fak polis, jasht i gjon, unë e jom qaj që s'kjeti Unë e jom qaj që doj, veq pres pej Qip mes mej, tri pas po me mu Se shak ju në grej, halon rrë